Harmadik fejezet. Cirkuszi porondról a balti tenger közepébe egy nagymama cseppet sem szokványos története. 1942 nyarán, amikor Töbszli néni, akit akkor természetesen még nem így hívtak, de hogy hogy, arra már senki élő ember nem emlékezhetett, hat fiú testvére mellé egyetlen lányként végre valahára megszületett, apugájával aki mindig is jobban szeretett babázni, mint autózni, csak ezt a lakli fiai mellett nem igazán tehette, madarat lehetett volna fogadni. Persze, mert akkor még nem sejtette, hogy több szli néni lesz az összes gyereke közül a legvagányabb és a legvadócabb, akit legalább annyira nem hozott Lázba egy te a délután rendezése a porcelánbabáknak, mint téged az iskolai fogorvos meglátogatása hétfő reggel. Már egészen kicsikorában csomó praktikus dolgot megtanult a bátyjaitól, cipőt felhúzni kibekötés nélkül, állva pisilni, a falat lemoshatatlanul összefirkálni zsírkrétával, sörös darabbal tüzet gyújtani, mozgalmi dalokat fütyülni teli és más hasonlókat. Olyan ügyesen elsajátította például a csúzlizás és a hegyeset köpés érzékeny művészetét, hogy sohasem tévesztett célt. Az összes testvére közül ő találta el a legpontosabban paritjával a szomszéd néni lilaszín árvácskáinak se fényű szírmait, egy fél pillanat alatt lefejezve a komplet virágágyást Jolánka néni legnagyobb bánatára. Követ is ő tudott a legmesszebb hajítani, ő mászott a fán a legmagasabbra, még a család aggrosdavörös kandúrját is megelőzve de remekül tudott pajzándalokat szájharmonikán játszani, békát fogni sikongatás nélkül, stikában medvecukrot lopni a szatócsboltban, kéznélkül biciklizni, két ujjal füttyenteni, téglát rakni, glettelni, autókereket cserélni, vagy megjavítani az elromlott karburátort. A bátyai mellett kapott kiképzésnek hála nem jött zavarba akkor sem, ha valaki neki állt kakaskodni vele az iskola udvaron, Simán orba vágott vagy sípcsontor rúgott bárkit, és még arra is fittyett hányt, ha az illető két fejjel magasabb volt nála. A legidősebb testvérétől, Ferkótól pedig már nyolc évesen megtanult autót vezetni. Később, mint kiderült, ez a képessége roppant jól jött. Az 1956-os forradalom során, amikor még csak 14 éves volt, önkéntesként mentő autót vezetett a szétbombázott utcákon. Igaz, hogy a feneke alá be kellett tenni egy szalmazsákot, hogy kilásson a műszerfal mögül, a talpára meg egy-egy kemény kötésű könyvet erősíteni, hogy elérje a pedálokat. Mert több néni, ahogy a neve is mutatja, világ életében igen aprócska volt, kislány pedig, ha lehet, egy fokkal még pinduribb, bár erről megoszlanak a vélemények. Később, mikor már nagyobb bacska lett, persze csak korban, nem méretben, férjez ment egy svéd legényhez, Ulfhoz, akivel egy balatoni cirkuszban ismerkedett meg, és akivel együtt tervezték, hogy szöknek a truppal társulattal, hogy oroszlánt idomítva és tigris bukfencezve bejárják az egész világot. Hogy végül mégsem ők ketten a fűrészporos és ünnepelt stárjai, az csak azért lehet, mert Ulfot egyik reggel ellenállhatatlan vágy kezdte elgyötörni a kies éjszak, hal- és sóillatú tengere után. Ott hagyták a csapot és a papot, az oroszlánokat, a kakasos nyalókaárust meg az örökké részeges konferenciét, és hazaköltöztek Svártöstádembe, hogy ott egy rákászhajón éljenek és dolgozzanak. A Fekete Lumma Átka nevű bárkán, ahol laktak, hamarosan Ulf lett a hajós kapitány, néni pedig a segédkormányos hajószakács házi muzsikus igen összetett feladatkörét látta el. Bár a babonások úgy tartják, hogy egy nő jelenléte a fedélzeten csak szerencsétlenséget hoz, több néni még a meló legelején jól sípcsonton rúgta a két ellene hangadót, a többi nyolc tengerésznek pedig mennyei szilvás gombócot főzött konzervlicsiből. Így végül a teljes legénység készséggel és egyöntetűen belátta, hogy amióta ő is ott van a hajón, nemcsak, hogy semmi baj nem éri őket, de ráadásul kétszer annyi rákot is fognak, és háromszor olyan gyorsan telnek az unalmas és hideg tengeri esték, hála többszli vidám száj Töbszli néni egy rossz dolgot is eltanult a vén tengeri medvéktársaságában. Még a rákászhajón rászokott a csibukozásra, és azóta is vígan füstöli a dohányt. Illetve ráragadta tengerészek másik szokása is. Útjuk során ahány kikötőben csak megfordultak, annyi különféle tetoválást csináltatott magának. A lapockáját egy nagy horgony fedi, az egyik alkarján egy kínai sárkány tekergőzik, a másikon pedig egy makréla. A jobb kész fején egy vörös rózsa, a bal csuklóján egy hajókötél kikötő, nyolcas csomóba fonva. Az egyik lápszárát a kedvenc hajója orrán lévő fa királynő díszíti, a másikon pedig egy vörös szív látható a férje monogramjával a kellős közepén, természetesen nyillal átlőve, ahogy dukál. A szíve fölé pedig mi más is kerülhetett volna, mint Ulfalvaló való szerelmük gyümölcsének, Krisztiapu nevének, Csitti Fittin felpingált neve. Ulfnak, a hajóskapitánynak és Töpslinéninek, a körberajongott szakácsnének ugyanis időközben született egy kisfia is ott, az éppen békésen hullámzó Balti-tenger kellős közepén. Talán mind örökké boldogan éldegéltek volna így a fekete lumma átkán tengetve vígnapjaikat, ha nem jön az a rettenetes vihar, amely új fordulatot hozott Töbszli néni egész addigi életébe. Még a legöregebb tengeri medvék sem emlékeztek, fele olyan szörnyűséges égi háborúra sem, mint ami lesújtott a bárkára egy nyár végi éjszakán. Akik pedig ott voltak, soha többé nem felették. Ám még suttogva sem mertek beszélni róla, mert olyan borzalmas volt, hogy már a gondolatától is jeges kezek nyomták vissza az emberbe a levegőt. A rettentő hullámokhoz képest fájdalmasan aprócska és törékeny bárkát, az átkot játékszerként dobálta a sötétem morajló víz három nap és három éjszakán át. A kapitánya teljes legénységet a hajógyomrába parancsolta, mert félő volt, hogy egy nagyobb hullám úgy lenyalja a fedélzetről az embereit, mint ahogy te egy pillanat alatt a tejszíhab tetejére bigyeztet koktélcseresznyét. Mire hetvenkét óra elteltével végre valahára elcsitult a tenger, és a legénység előmerészkedett, a kapitányuknak nyoma vezett. Örökre magába zárta őt a hullám sír. Több szlinéni ezek után egy percet sem tudott volna azon a vizen tölteni, amely így szívtelenül elragadta tőle élete szerelmét. Hóna alá csapta a még kis pólyás aput, összecsomagolta a cókmókját és hazautazott Magyarországra. No persze, otthon sem hazudtolta meg örökmozgó kalandvágyó és szupervagány természetét. Eleinte kocsmát üzemeltetett Salföldön, aztán dolgozott a kővágó őrsi könyvtárban, később távolsági buszt vezetett tapolca és réfülöp között, Hétvégente levendula szappant és házi sajtot árult káptalan tótiban, alkalomattán norvég, dán és svéd turistákat kalauzolt körbe a Szentbékkállai kőtengeren, és ha nagyon unatkozott, akkor meg ásványvizet palackozott kúton. Mondhatni, nem akadt egy árva ember sem a környéken kettőtől 99 éves korig, aki ne ismerte és ne szerette volna a pöttömke vidám, kifogyhatatlan energiájú többszlinenit. Végül, amikor nyugdíjba ment, vett egy kiszuperált cirkuszi lakókocsit, a régi időkre emlékezve, elé fogta Lajost, a búsképű összfért, hátulra felültette Frejját, a norvég erdei macskát, aki akkora volt, mint egy jól megtermett spániel, és így utazgatott nyaranta keresztül kasul a Káli medencén, az örökké csiripelő Hiszti Krisztivel az oldalán. A kisunok a fékezhetetlen szómenésének elviselésére ugyanis keresve sem találhattunk volna tökéletesebb embert, többszli néninél. A mentőautó vezetése közben, illetve a hajón való munkája során ugyanis bőven megszokta a nyüzgést, a viharokat, a nagy nyomást, a kemény hullámzásokat, vagy épp a bombázásokat, így nem is lehetett egykönnyen kihozni a sodrából. Még a legnagyobb katasztrófákat, a legvérzivatarosabb sorscsapásokat is olyan arccal tudta végignézni, hogy maga Charles Bronson is tanulhatna tőle. Meg hát egy kézigránát miatt, amely épp mellette robbant fel, amikor a mentőautót vezette, megsüketült a félfülére. És arra mindig nagyon odafigyelt, hogyha a szíve csücsökével, hiszti-krisztikével utazott együtt, akkor a kislányt mindig a nagyot halló füle mellé ültette. Így a kecske is jól lakott, a káposzta is megmaradt, Kriszti is rizsázhatott annyit, amennyi a csövön kifért, és többszli néninek sem hullott ki a haja tőle. Na, látod? Egészen aprócska dióhelyben összefoglalva, ez többszli előtörténete – Ugye, hogy igazam volt, amikor azt mondtam, hogy nem akad még egy olyan nagymama szélese világon, mint ő? De most már ne lazsáljunk tovább. Épp itt az ideje, hogy visszatérjünk Krisztiék negyedik emeleti nappaliába, hogy több néni segítségével megszabadítsuk pár hétre a szülőket szó gyermeküktől. Kriszti pedig had utazzon végre el a nagymamájával a levendula illatú, kecskebéka bregegős káli medencébe, hogy megkezdődhessenek a kalandjai, amelyek, és ezt még egyikük sem sejti, sokkalta izgalmasabbak és fordulatosabbak lesznek, mint bármelyikük remélné vagy szeretné.